Ніхто не заважатиме. Навіть нахаба-напарник десь по палубі гуляє разом з усією публікою. У коридорах тиша, така, як вночі була. І політ відчинив двері каюти ключем, котрий йому капітан дав, чем то пропустив вперед. А тій тепер багато не треба, лише дещо перевірити, те, що під наглядом чоловіка, не встигла. Перевірити і те, що вважає за потрібне, і політу повідомити. Нехай собі веде це слідство, як може, тільки б не заважав. Оглянувши каюти при денному світлі, розпочала Муся свою лекцію. А сама, варта сказати, себе доктором Шерлом уявила – і збоку собою ж замилувалась, адже все відбувалося майже по книжченому. Отже, бачите ту характерну пляму біля ніжки, показує пальчиком. Від вина? питає Іполіт, можливо, каже, а сама думає від вина вона червоною або бурою була б. Але нехай пан слідчий дотерпає. Що то за пляма? А сама згадала, як песик княжни таку саму вчора на килимі в салоні напудив. А це що, бачите? Шерсть. Ага, цих ворсинок вона вчора не помітила. Взяла кілька з підлоги до носа і політа піднесла. Той аж чхнув. У нього алергія на собачу шерсть. «На інакше, як собака тут був, ніби міркує в голос Муся. Собака, дивується і Політ Вікентівич. Ну не сам же собака, каже Муся, і на стіл вказує. До того ж, навряд чи ста би він із собакою на брудершафт пити». Усілася в крісло, вмостилася зручненько, ніжки на банкетку поклала. Так само у доктора Шерла його герой-слідчий любив сидіти. Продовжує, але так, щоби вельми шановний Іполіт Вікентівич потім, ну, нібито сам до всього дійшов. Тут із собакою одна лише пані подорожує, хоча собаку того зазвичай служниця на руках носить. Але зі служницею він теж навряд чи і пити став. Ви ж бачили, який він, царство йому небесне, пихатий красень? А про персень, звісно, промовчала, цю зачіпку собі лишила. І політаж засяяв. «Здається, щось починає вимальовуватись. З княжною треба поговорити. З княжною точно. Радісно каже Муся і враз смутніше». А може все ж таки зі служницею вона не гірша за саму княжну? Точно згоджується і політ. Спершу зі служницею. Ага. Зі служницею киваємося і знову видає. А ще здивувало мене таке. Вчора пані Купчиха, Лізавета Павлівна, вся в траурі ходила, похмуріша за хмару. Нічого її не тішило, а сьогодні цвіте, як травнева ружа. До чого б це? У траурі купчиха, перепитує Іполіт. Цікаво, цікаво. А якщо це вбивство на ґрунті ревнощів? Ревнощів, дивується Муся, і брівки скидає, бовляв, вона у цих словах не фахівець. Ну, там, де жінки, там завжди ревнощі, поважно киває і Політ Вікентійович. Який глибокий знавець, хвалить Муся. Точно, ревнощі. Кажу ж вам, він такий красень, що ніхто не встоїть. Тобто, був красень. Піду з Купчихою говорити. Був поміч, каже Муся, і Лукава, Очима зиркає. Ну, так що, домовились? Про що? Як про що? Ви мене в спокої лишаєте і татусеві ані слова, а я вам в разі нових колізій допомагаю чим зможу.